Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta Igen, tessék? Fiala János vagyok, rádióriporter Az a kérdésem, hogy folytathatom-e? Micsoda Tehát nem ismerem magát Rendben van, én egy rádióriporter vagyok már oh, hát tévé is, de az a kérdés, hogy hallgat-e arra a belső hangjára, hogy öt percet áldoz rám. Ez egy olyan rádióm is, ahol vaktában hívok fel embereket, és hogyha van türelmük és bizalmuk, akkor beszélgetek velük. Hát szerintem. Eddig mindenki lerakta. Majd egy ilyen nap van. Látok, vágjunk bele. Vágjunk bele. Én haldok önmögött valakit. Tehát a leségem, igen. Én főz. Mit főz? Mit főz? Borsó Most Ön szereti a borsó főzeléket? Én is. Azt kérdezem, hogy ön szereti-e? Ja, igen, igen, szeretem. Ön egy nyugdíjas? Bizony, bizony. A stereotípia, sztereotí... hogyha az ember azt kérdezi, hogyha valaki keddel reggel vagy délelőtt otthon van az nyugdíjas, vagy valaki más is otthon nem lehet? Feltétlen. Hát, nem feltétlen, a nyugdíjas az jön meg takarít, bevásárol és egyebeket csinál és de a felesége meg Szabin van most, ami azt jelenti, hogy a felesége nem nyugdíjas ő még nem, persze ez egy nagykor különbség vagy pedig C? 9 év különbség van ő mióta nyugdíjas? Én két éve. <kül> Milyen nyugdíjasnak lenne? Hát először nagyon furcsa, nem találja az ember a helyét, aztán kezd úgy belerázódni. Hogy nem találja a helyét? Hát hiányzik a társaság, a munkaköré. Mivel foglalkozott? A stressz. A stressz hiányzik? Hát most már megszoktam, hogy ne legyen, de bizony hiányzott, olyan, mint egy drog. <kül> Mivel foglalkozott? Én felügyelő is voltam, meg hát kékocsi vezető tulajdonképpen. Mi az is felügyelő? Egy közterület felügyelő. Aha. Bizony, ki büntegette az embereket. És az mi stresszel jár együtt? Hogyne, hát az atrofitásokkal járat. Hát ki, ki szereti azt, hogyha megbírságolják, vagy fegyelmezni akarják, vagy egyebek? Hát az senkinek se jó. De hát nekünk meg ugye az volt a feladatunk, hogy betartassuk a úgy, mint egy rendőri szerv vagy bárki, hahoz hasonló. Segítsen már nekem, hogy el lesz valaki felügyelő? Véletlenül, úgy, hogy megszűnik egy munkahely, tegyük föl, és akkor interneten itt-ott érdeklődik, és akkor hát meg kipróbálja, hogy mi ez. És mikor már benne van, akkor tulajdonképpen nem tetszik ez az egész, de kényszer, a kényszer az nagy úr, ugye? Megelőzte a kérdésemet, de most nem is azt teszem fel. Mi volt az, ami megszűnt? Akkor tehergépkocsi vezető voltam, és árut szállítottam, tehát áruszállító voltam, ilyen hűtőgépek tényleg. Hány évvel ezelőtt vagyunk? Ez 94 előtt. Tehát régen? Igen, igen. Ami azt jelenti, hogy ön sokáig volt felügyelő. Igen, hát 94-től ugye még a tanfolyam meghassul, és akkor a 2012-ig. <kül> ön 94 előtt? Igen. Akkor még tehergépkocsi vezető volt. Hogyan nézett a köztemület felügyelőkre? Hát akkor ugyan nekem keveset voltam velük kontaktusban, de a hírből és egyebek úgy, új új nem voltak népszerűek. Mennyi hát, ideig keresett munkát, és mi minden jött szóvításba vagy szóba, mire aztán végül emellett döntött? Hát, hogy is mondjam csak? Hát ugye kerületi lakos vagyok, és akkor végig az önkormányzatnál volt ez a toborzás, ez a köztelet felügyelethez, és mondtam, akkor na jó, akkor nem csavargok most már az országban, ha sikerült felvételit. Hogy előtte csavargott? Hát országot jártam, ugye, meg főleg Pestet. Mondom, Mennyi ideig volt munkanélküli? Egyből folyamatosan sikerült, tehát úgy alakult a dolog, hogy mire megszűnt az előző munkahely, akkor pont már felvételt nyertem a következőbe, tehát ilyen nem volt lukas idő, hál' Istennek. Mennyire tartott a felkészítés? A felkészítés? Hát az uh, volt egy alap, amik bedobtak a mélyvízbe így civilként, hogy lássam, hogy a többi fia régebbiek hogy dolgoznak, mint csinálják, és akkor utána jött a időszak az meg azt hiszem két hónap. Biztos, biztos tudnom kéne, de mióta vannak közterületfelügyelők? Húha, hát ha én 94-re kerültem bele a dologba, akkor már gondolom előtte, a 80-as évek végefele talán szerintem, vagy közepén. De mi volt a dolga? Hát a közrend, a tisztaság, a parkolások, a kutyatartás különböző ügyek kivizsgálása telekügyben gazos terület hát szóval ez ilyen összetett sok részű bülyeség ugyanazban a házasságban élt mint most? igen, igen, igen mit szólt a felesége váltáshoz? hát sokat nem szólt hozzá, mondjuk annak örült, hogy kerületen maradtam, és akkor egy fix munkaidő volt hát ugye nem az, hogy rá kellett tenni bizonytalan időkre többet dolgozott korábban? Nem, nem bedolgozni hanem úgy nem, azt kérdezem, hogy, -e, <tos> hogy többet dolgozott azt kérdezem, hogy többet dolgozott korábban igen, akkor többet persz. és pénzben hogy állt ez az előzőhöz képest? hát az előzőhöz képest ez úgy kezdett úgy fejlődni főfel a, a fizetés arány több volt azonos vagy kevesebb az előzőnél? több, persze, hogy több lett Hát több. persze, hogy a pénz romlott is, tehát infláció, de, de persze az idő arányában, hogy nekem meglett a szolgálati időm, tehát a munkorviszony, ugye emelkedett a fizetés is. Főleg a köztisztviselői formában. Ebben van előmenetel egy olyan szakmában, mint amiben ön került? Előmenetel. Hát az nem. ember egyre, nem tudom, őrmester, aztán tudom nem, is nem, nem, nem, nem, nem. Ennek a feltétele, hogy mondjuk tegyük föl, felügyelő legyen valaki, akkor a minimum az érettségnek meg kell lenni, akkor büntetlen előélet, meg ilyesmi. És akkor ugye válogatják az emberekből, hogy ki a megfelelő, aztán elbeszélgetnek vele, tehát ki kérdezi tulajdonképpen, hogy mire képes nagyjából, és mi a, mi a szándéka. Aztán, ha ez így összejön, akkor Hány Hányi e... közterület felügyelő Hány évig? Igen. Hát 94-től 2012-ig. Ugye az? Ez nem semmi. Hát igen. És hogyan viszonyult Most, ahhoz? Igen. <gül> <Te seg> <gül> Elég is volt belőle, mert mondom, ez nem egy hálásmunk. Ez mondjuk vegye úgy, hogy mint egy BKV ellenőrz, hogy milyen balhéba keveredik, meg mit tudom hasonlókban. Tehát ez egy... Nem nagyon így hálás munkakör, de ugye a kényszer, meg egyéb, meg meg is lehet szokni ezt egyébként. Milyen az, amikor hát... az ember ezt megszokja? Kérem. Milyen az, amikor az ember ezt megszokja? Hát nagyon toleránsnak kell lenni, és általában nyugodnak, hogy tudja dolgokat tudja elviselni. Ezt a részét el tudom képzelni, de azt kérdezem öntől, anélkül, hogy ismernénk egymást. Tökéletesen írta le a helyzetet, én se tudtam volna jobban, ám ha én mondtam volna, a sértőlet volna. Ön saját magával szemben sokkal többet engedhet meg. Hogyan viszonyult ahhoz a státuszhoz, amely státuszról egyértelműen tudta, hogy negatív és nem is kismértékben negatív? Hogyan volt ön a saját önbecsületével? Önbecsülésével? Hát nehéz dolog volt ezt így lenyelni ezt a békát, hogy ami nem tetszik, és csinálni kell, de ezt úgy kellett kialakítani, meg hát a társakra is figyelni, hogy ki hogy viselkedik az emberekkel szembe, meg egyebek. Tehát végül is nyelni kellett, és inkább tolerálni a dolgokat. Tehát nem hirtelenkedni, meg durváskodni. Én ezt a részét megint értem, mert ez a technikai részed. Én azt kérdezem öntől, hogy nem utálta el magát? Hát magamat nem utáltam abból adódóan, hogy olyasmit csinál, amiről nem volt nagy véleményel. Hát nézze, mondtam már, hogy a kényszerűség és ugye már nem voltam fiatal, tehát tulajdonképpen bele kellett törődnöm, meg ilyesmi. De nem volt ez olyan veszélyes egyébként, csak hát ö, nem is volt egyszerű. De pontosan erről van szó. Tehát ez a bele kellett törődni, meg ilyesmi, az pontosan az a mondat, amikor az ember megpróbálja elhajtani magától azt, amivel kapcsolatban kérdezik. Na, mindegy, tisztázunk, nem utáltam magamat. oké. Okay. Értem. Magam. De én nem akartam erre rábeszélni. Csak azt érzékelem, hogy ez egy érzékeny pont. Hát nézze, manapság, Magyarországon azért sokan dolgoznak olyan munkakörben, hogy legszívesen ott hagynák az egész országot. nem hogy Tökéletesen beszélni. De hát muszáj. Ami muszáj, muszáj. Nincs nagy bálogatási lehetőség. Mert hogyha nekem is lett volna több iskolám, vagy egyetemi végzetehez, akkor talán másképp alakul az életem, és lehet, hogy akkor meglettem volna elégedve a múltammal, vagy akármilyen munkámmal. Mi szeretett Én... volna lenni? Én? Ha? Megmondom, szintén fogalmam nincs. <gül> <gül> Nem, könnyedén vettem az ifjúságot, ugye a szülő hiába kérleltek, meg próbáltak rám hatni, csak akkor ugye... Mikor az kérdezem, mit jelent, hogy könnyedén vette az ifjúságot? Kérem? Az mit jelent, hogy könnyedén vette az ifjúságot? E, hát, hogy mondjam, hát amikor még tini az ember, meg kamasz, meg ilyesmi, ugye a baráti kör, attól függ milyen, mert azon az is sok múlik, hogy kultúrátabb a társaság vagy egy kicsit alpáriassabb a szülei mit akartak önből csinálni? hát én szerintem a továbbtanulásra akartak rávenni és műszaki vonalon de hát, de hát nem jött csalódást okozott nekik? végülis nagyjából műszaki vonalon mentem, csak akkor már alacsonyabb minőséget, tehát ipari iskola, ilyen hasonló azt kérdezem, hogy ön csalódást okozott-e nekik? Én szerintem egy kicsit, de nem éreztették tulajdonképpen. Voltak-e önnek, nem politikai értelemben, tehát nem ez a merészet álmodni, de voltak-e önnek, vagy vannak-e önnek nagy álmai, legfeled nem beszél úgy gyakran? Hát most már nincsenek nagy Én a nyugalom az a lényeg. Mióta van ez a nyugalom iránti igénye? Hát mióta eljöttem nyugdíban, itt vettem észre tulajdonképpen, hogy... Így is meg lehet szépen lenni, nem kell nyüzsölgni, nem kell villogni. Szépen kettecskén elé a feleségemmel, nyugdíj meg legyen, neki a fizetése, és akkor mi meg vagyunk elégedve tulajdonképpen. Jó, hát a, pa is a papa, mama megvan, és a gyerekek? Gyerekek mindenek. Nincs. A feleségem ezzel foglalkozik? Köztisztviselő is. Ugyanabban a kerületben, ahol ön is dolgozott? Igen, igen, igen, igen. Neki nem kellett ilyen végre hajtani az élete során? Kérem! Neki nem kellett ilyen változást hajtani az élete során? De kellett persze többször is, hogy hozta az élete, de sikerült mindig élbeütni a dolgokat. Jó, hát ott van most az ön felesége, tehát aztán nem lesz nehéz őszintének lenni, ez egy jó házasság? Jó, igen, igen, igen. Milyen a jó házasság? Az a jó házasság, ami nem rossz? Nem, hanem azért van torzsalkodás, van szeretet, szerelem... Megbízunk egymásba, és ilyesmi. Meg hát tőleg ugye a hölgyek általában azért szeretik irányítani a párjukat, Már ez is okén állam, Azért nem is lázadozott, meg nem is tehetem meg. Úgyhogy olyan nyugodtan, szépen el vagyunk, kéz a kézben. Na. Irányítva van? Én nem egészen az én, én is elég akaratos vagyok, te körülbelül, igen, igen. De egy nagyon... Egyet az utolsó szó. Én mindenféleképpen értékelnem kell az önfeleségét, mert az előbb hallottam, hogy valamit mondod, de az például... Már hogy már elég, mert itt a kaja. <gül> és az öt perc körülbelül már le is telt. Ő is enni fog? nem? már ő el is kezdte itt nélkülem. Akkor egyenszves kívánjon neki jó étványat, és köszönöm igen, szépen a rendelkezésre. Hát viszont Viszont szóval És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Persze. Fiala János vagyok, rádióriporter. Folytathatom? Kicsoda? Mondom, Fiala János vagyok, rádióriporter, is. azt kérdeztem Öntől, hogy folytathatom-e? Folytathatom. -e. A helyzet az, hogy nekem lesz nyáron egy olyan műsorom, amikor én nyaralni fogok, de egy biztos, hogy lehet, hogy nem nyaralok, de nem olyan műsorokat csinálok, mint egyébként. Nem tudom, hogy Ön annak idején felhívott-e vadidegen számokat az én életemből ez kimaradt. Rádióriporterként többször is csináltam ilyet, ez nem telefontréfa, nem kell, hogy bemutatkozzon, ha nem akar velem beszélgetni lerakhatja eddig több tucat beszélgetést készítettem így emberekkel, valamiért nagyon érdekli ez a hallgatóimat, valószínűleg azért, mert mindenben más, és arról beszélgettünk, amiről akar beleértve, hogy szállne rám három percet. Nem akarok eladni önnek vasalót, nem fogom átverni. Nem tudom, elhiszi -e, van-e három perce? Fogalmam sincs. Hát, van három perce. De kicsit olyan lemondó volt a hangja, tehát, hogy mit akar magától ez a pasas, ez volt a hangjában. Ö igen, igen, igen, igen, megfordult a fejem. Mert hogy alapvetően mégiscsak azt gondolja, hogy valamiben be akarom szervezni Vagy megkérdezem öntől, hogy mi a véleménye a Fideszről Tehát hogy valami, tehát hogy mégiscsak ugyanoda lukadunk ki, mint általában <gül> Hát igen, igen, igen, általában megpróbálkoznak telefonon keresztül, sok minden, igen Engem például a múlt héten felhívott egy bank, amire fölvettem, addigra egyáltalán nem szóltak bele aztán fölé volt egy másik cég is, az meg az iránt érdeklődött, hogy milyen technikai park van az én lakásomban tőlük, volt én azt gondoltam, hogy azt ők jobban tudják, mint én. Utoljára hasonló telefon, mint amilyen az enyém. Mikor érte önt? Hát múlt héten, azt hiszem, csütörtökön volt ilyen. És, ilyen mit, és én. mit akartak? Hát különböző termékeket ajánlottak. Biztosítás, takarékosság, új személyhitel és ilyesmiket. Ön hány éves? Én 30 ő soha nem csinált olyasmit, amiben megélte azt, amit nagy valószínűséggel azok élhetnek, meg akik így hívják fel a telefonon, mondok egy konkrét példát. Én jóval idősebb vagyok önnél, és amikor én egyetemista voltam, én például árultam vasárnapi híreket. Uh -huh. uh, és akkor az ember ott ugye abban a reményben árult vasárnapi híreket, hogy vegyenek, miközben, jó, ott nem mente az ember egyes emberekhez konkrétan oda, de ebből Tehát, hogy volt-e olyan, amikor ön volt a másik oldalon? Volt, igen. Nekem is fiatal koromban volt hasonló élményem. De ilyen. akkor mit csinál? A rendszerben utcán mindenféle ilyen órával, meg hasonló dolgokkal, igen. Ez az én most azt kérdezem, hogy ön volt-e olyan, aki leszólított másokat, mert hogy ön akart valamit eladni. Így, így, van, így van, én akartam értékesíteni rettenetes minőségű fali órát, például, <gül> illetve teplom igen. És akkor hány éves volt? Hát 19. És honnan volt a megbízás? Hát egy újságkérdetésben reklámoztam magát egy cég, területi képviselőket. Ért... Tehát amit ön csinált, azt úgy hívták, hogy területi képviselő? Területi képviselő, igen, egy nyugati cég, jó minőségű termékeit kellett értékesíteni, és akkor... De az előbb nem ilyen minőségben jelölte őket meg? Hogy? Az előbb azért nem ilyen jó véleménnyel volt a fali órákban. Nem, nem, nem, hát beleraktuk az elemet, és fordítva indult el a mutató, tehát volt Tök jó. De önnek mi volt a dolga? Hát találkoztunk egy valami pártirodából, indultunk el, de ezt csak bérelték, ugye ott volt a cégközpont és akkor ilyen csíkos ne nejszacokkal megindultunk az utcán, hogy akkor lehet értékesíteni. Tehát egy perces tegnak. Önnél konkrét ott volt az óra? Ott volt az óra. Mennyibe került? Több. Nem emlékszem, de pár száz forint volt annak idején. Ennek hány éve? Hát ez 94-5 környéke. És ennek az órának hány száz, tehát a bevételének hány százaléka maradhatott önnél? <gül> Nem százalékban volt, én úgy emlékszem, hogy valami napi Napidíj volt, de már nem emlékszem pontosan, de valami. Hát, száz 120 napidíj. Mennyi ideig Ah, Á, de az napről, tehát aznap rögtön, egy óra után ott hagytam. Tehát már csak azért jöttem ki az utcára, hogy, hogy kíváncsi legyek, hogy ezt komolyan gondolják, és komolyan gondolják. Jó, de az órákat csak visszavitte? Nem vittem, ott hagytam. Mert jött velünk egy szkes ember, és akkor ő biztatott minket, hogy hogy kell értékesíteni, mert be kellett butikba, megszólítani a tulajdonost, nem érdekli az óra. Hány ilyen üzletben volt bent? Hát egy háromban, négyben mentem, utána annyira megalázónak véltem a dolgot, meg annyira. Olaf mi volt megalázó benne? Hát, hogy vadidegen idegen embereket megszólítani bent. Ön egyébként, amikor felkészítették vagy amikor jelentkezett, akkor minimálisan se sejtette? Nem sejtettem, hogy, hogy erről van szó, tehát gondoltam, hogy, hogy valami nagyívű képzés lesz, valami komoly. Ügy. Jó, de ha nagyívű képzés lett volna, az se változtatott volna a lényegen, akkor is csak be kellett volna önnek mennie, és el kellett volna adni ezeket az órákat. Hát végül is igen, csak nem mindegy mondjuk, hogy milyen körülmények között, meg... meg... Ebben ne legyen annyira biztos, ebben ne legyen annyira biztos, én annak időben, amikor a Magyar Rádióban dolgoztam, akkor ott a kezdőknek az volt a dolguk, hogy a híres embereknek montást készítettek. Mondjuk ön egy híres Aha. ember volt, és csinált egy beszélgetést az almaprésről. Ezt csak, csak úgy kapásból mondtam, és akkor ön azt mondta, hogy fiala, szaladj le az utcára, és beszélgess az emberekkel az almaprésről. Uh -huh. uh, és akkor az egy, nem tudom, én lementem több órán keresztül, és abból készült egy három perces mondás, mindenkiből maradt 15 másodperc. Uh, és nem egyszer fordult elő, hogy az ember ugye ment egy ilyen baromi nehéz uh, uher magnóval, és leszólított boldog-boldogtalant, és néha voltak olyan napok, amikor ez pillanatok alatt összejött. És előfordult olyan, hogy az ember lement, és mindenki nagyjából azt érzékeltette velem, hogy miközben van nálam egy mikrofon, nehogy már azt higgyem, hogy ez feljogosít engem arra, hogy vadidegentől bármit kérdezzek, és azt, kérdez, azt képzelje, hogy ez olyan hatással volt rám, ugye a Brodi Sándor utcából indult az ember, én akkor a Szent István körúton laktam, Igen. hogy 4-5-6-7 ilyen e, csalódás után én fogtam magam és hazamentem, talán ittam is valamit és lefeküdtem aludni, mert annyira tehát kizökkentem a kerékvágásomból, azt éreztem ma, minthogyha valahogy a, a, a sinek mellett mennék, mert hogy valami olyasmi történik, minthogyha én nem léteznék, vagy nem lennék elfogadva, holott csak annyi történt, hogy valaki azt mondta, amit gondolt. Én meg azt gondoltam, hogy egy mikrofonnal csodát lehet tenni. Tehát ne gondolja, azt nem mondom, hogy a Magyar Rádióban nem tudom milyen képzés volt, de a fantasztikus képzésben lett volna része, lehet, hogy az élmény ugyanez lett volna. aha. aha. Soha többet nem csinálta? Igen, igen. Soha többet nem csinálta ezt hasonlót? Nem, nem, nem, mert te elvette a egy életre mindenféle ilyen emelem megértékesítő dolog, szóval nem, nem, nem, Borzasztó még volt. Emelemről <gül> hát nekem is borzasztó élményeim vannak, mert én interjúkat készítettem ez ügyben, és ott találkoztam olyan emberekkel, akik <gül> azt gondolták, hogy én ebbe beszállok, de nem volt olyan, pedig ott volt egy híres hajdani média ember, egy K -l a monogramú ember. Igen, a... igen, igen. <gül> De azt el, hogy én őt elküldtem a pitlibe. Majd ezt követően másfél évvel vagy egy évvel előkerült. Egyébként a pitlibe való elküldés az azért volt nagyon uh, kistírű, mert hogy engem egy újság felkért, hogy valami gurval készítsek riportot, és amikor elmentem erre a találkozóra, akkor a szó fizikai értelmében hány inget kaptam, ezt megosztottam ezt az élményemet az illetővel, aki adott nekem könyveket, hogy majd az meggyőz az ellenkezőjéről. És miután nem győzött meg az ellenkezőjéről, visszakérte a könyveket, és az valami olyan kistílű volt, hogy elmentem a székhelyre, leadtam a könyveket, és azt gondoltam, hogy a büdös életben nem kerül elő, de előkerült. Igen, igen, nem lehet őket megsérteni egyébként, meg nem is lehet őket küzökkenteni, a kis mondani valójukból, úgyhogy. Önt mivel lehet megsérteni? Engem, Hogy a családomat bántják. A családja az hány ember? Haló? Azt kérdeztem, hogy a családja hány ember? Ja, hát a fiam, szüleim, a testvéreim, milyenek, tehát... Milyen bántást torol meg, tehát hol kezdődik a bántás? Hát euh, itt nem elsősorban fizikai, bár fizikai is előfordulhat, de inkább, hogyha a személyükre valami sértést tesznek. Előfordult ilyen? Előfordult ilyen? Előfordult ilyen? Előfordult, igen, igen, igen, igen. De ezt kiszedte az illetőből, vagy ő mesélt el? Kiszedtem az illetőből. Mert hogy látszott az arcán, hogy valami baja van? Így van, így van, így van. És aztán mit tett? Elment ahhoz az ember, a, aki ezt okozta? Nem volt olyan súlyú a, a bántás, hogy, hogy nekem is kelljen lépni. Elintézte, hát, elintézte a hozzatortozójával az ügyben, hogy rá se rántson? Hát próbáltam bíztatni, igen, lelket bele, hogy nem érdemes ezért felkapni a vizetését. Semmi és közöm nincs hozzá, de ő a fia volt? Uh, uh, Az volt. Az édesanyja volt. Uh -huh. Mind a ketten élnek? Igen, igen, hál' Testvére van? Van, igen, van egy bátyám. És a fia hány éves? A 12. Ön, ön, ön mivel foglalkozik? Igen, egy, egy szállodában vagyok főnök. Egy főnök? Igen. Elárulja, hogy melyik szállodában, vagy nem akarja? Igen. Nem de fügy, ez kétszer is gondolja meg, tudja mit? Ez gondolja meg... Örre bízom, én nem fogom belőle kiverni a beszélgetést. Jó, jó. Ez egy nagy szállod egyébként? Hát egy közepes, igen, igen. Tehát ö... a... igen. én most Budapestet hívtam, vagy nem? Budapestet, igen. Jó, hát én találomra telefonáltam, mind, eddig mindenben igazat mondtam, tehát és nagyon hálás vagyok, egész jó, a bírja. És képzelje, még mindig nem akartam eladni önnek semmit se. Igen, <síns> csodálkozom. <síns> Önt egyébként hol találtam Egy magában a konyhában? Uh, igen, éppen a rendelést írtam össze másnapra. Hány fő fölött disponál? Még össze? Hány fő fölött disponál? Hány embere van? Uh, van egy szakácsom, uh, 14 tanulom, és mosogatók. Állja meg a fákjás mert akkor ez olyan nagyon kis hely, nem lehet? Hát, uh, non üzem, ugye szállod, az üzem. Tehát itt, itt uh, éjszaka is uh, ki kell a vendéget. Uh, konferenciák vannak, ünnepek vannak, alakart van. Annyit áruljon hogy hány csillagja van? Négy, lesz, tudunk, Négy csillagja van, az már, egy jó, az már egy jó szálloda önnél enni az egy drága dolog vagy aki egyből az árról beszél azt inkább nem szolgálná kimondván hogy a kaja minősége a fontos az étel minősége nem az ára hát a, így van a minőség a fontosabb Igen, meg hogy a vendég elégedett legyen korábban hol mindenhol volt már ön én úgy tudom, hogy a szakácsok ha nem is nagyon hűtlenek de azért úgy jönnek-mennek különböző helyek között mondom, hogy nem is átváltani, egy 5-6 évente az embernek meg kell újulni, és hogy ez, ez munkai váltással jár, se szerintem, tehát, azon gondolkodom, hogy én hány szakácsot ismerek, tehát szakácsot, a Budai Péter a szakács? Ő egy, egy szakács, nem is rossz szakember igen, akkor ismerem a Szegált <gül> Ő egy kiváló szakember ismerem a Bíró Lajost Ő is egy nagyon, nagyon nagy tekintély, igen aztán várjon valakit ismerek én még volt, ja Istenem, ezt most nagyon kiellemetem, volt egy hallgatom egy B-betűs hallgatom, van, van egy rádió most, csak most a, a volt az egy két vagy három részes a Pesti Disznónak volt a, szak, a, a szakácsod, aztán elment onnan ott a Nagymező utcában mm -hmm, hát B-betűs, ja Istenem ezt most hallgatom, szerintem megsértődik a szakácsoknak van klubja? Ö, hát igaz, vannak szakai fórumok, versenyek, ahol, ahol össze fogtak találkozni. A Gulner Dórának a Bátyát ismertem, aki a tanítványon volt a Gulner Dóra. A bátyja az meg valami nagyon nagy szállodában volt, meg Kuwaitban Ő, ő Ö, Nem, sajnos. De hogy most melyik szállodában, azt nem tudom megmondani. Ön egy számon tartott szakács? Hát így a cégem ön belül mindenképpen, de én még tíz évet külföldön dolgoztam, úgyhogy... Uh, uh, uh, igen, tehát az ifoni akárcsugasztani az életbe azért annyira nem vagyok... Uh, és merre volt? Ismerős. Hát hajóztam egy, egy csomót folyami hajókon, illetve Németországba. De hol, hol kötött ki? Karib-tenger? Igen, nem, folyamon hajóztam. Bárc, Folyam. Amsterdam, uh -huh. Frankfurt, Rear... Budapest... Mikor értesz véget? Mikor ért véget? Mikor ért véget? 2007-ben. Ami azt jelenti, hogy 97-ben ment el? Igen, igen. 2007-ben jött meg, az azt jelenti, hogy az ön fia akkor ezek szerint már élt. Tehát akkor egy ideig távapja volt neki. Igen, 5 éven keresztül, igen. Az nem lehetett könnyű? Nem, nem, nem. Ez alapvetően... Hozaértem a születésére, és három nap múlva mentem dolgozni, Ez alapvetően a pénzről szólt? Hát részben, pénzről részben, nyertanulásról, ebben takmai tapasztalattól, igen. Amikor abba hagyta, akkor egyszerre csak miért hagyta abba, miért döntött így? Hát a, a, a fiam. fiam. az így is, sokáig. én nem akarok igazán lelkismeret okozni, tehát lehet, hogy nem adok el önnek semmit se, de jól beletaposok a az létezésébe. Azért öt évet kihagyni, azért az és az anyja, azt nem kérdezem, hogy tudta-e helyettesíteni, mert ilyen baromságot nem fogok kérdezni, de az anyja hogyan viselte ezt? Hát ő könnyebben, szerintem. Ide be... idő után megszokja, én azt gondolom, a, a, a, az otthon maradt is, hogy, hogy ez egy helyzet. Hogy, uh, de ön egy volt, vagy szintbád azért nem volt? Hogy? Szintbád volt Krúdi értelemben, vagy szintbának azért nem volt mondható? Nem volt annak mondható szerintem. És hogyan kezdődött? A külföldi munkát. tíz év, igen. Egy hirdetéssel? Hát nem egy hirdetéssel, pedig hirdetéssel, de mindig is ki akartam menni. Tehát én tudtam, hogy itthon kezdők nagyon nehéz elindulni, és nincs is sok értelme. Se tanulás szempontjából, se anyagilag, úgyhogy ez nekem egyértelmű. Anyagilag volt jobb, vagy tanulási szempontból volt jobb? Mind a kettő, de én a tanulást fontosabbnak érzem, mert az a aki nem volt külföldi, teljesen más szemléletű. ilyen. Gépezetbe beadalmazik az ember, hogyha ha, ha csak itt van marad, és soha nem lát világot. Szerintem ez nagyon fontos. Ah, fontos. És mit tanult? Mondjon valamit, én egyetlen tófőzöm. Mit, mit tanultam? Elsősorban szemléletet. Tehát teljesen másképp fogom fel a dolgokat. Ott kint egy konyafőnök, az, az nem a sétfiradába ül, és nem ottja az ét, meg nem ordít a tanulókkal, hanem kín van a pályán, és dolgozik, és csinálja a rendelést, és pörög. Mindegy, hogy ön most. Én azt gondolom, hogy igen, igen, igen. Egy mennyi szabadsága Nem úgy értem, hogy a munkáján belül, hanem hogy hány nap? Szakmailag, hogy Nem, nem, nem, hát amit a cég enged. Ja, hát mi rendesen, hivatalosan, bruttóban, vagyunk 90 rendes szabadságot, tehát követlen a munkaidőm. Jó, de akkor hány nap? Hát a, mit, nekem azt hiszem most 27 napom van, 28 talán. Önt sose foglalkoztatta az, hogy legyen valamiféle partalan szabadság, amikor azt mondja a gyerek gyerekanyjának, hogy gyere, menjünk el Peruba. <gül> nem, nem voltak ilyen vágyaim. Nem, nem. Szeretek ugyanutazni, de nem, ez nem motivál különösebben. Tehát nem, nem meghatározó. A gyerekanyja mivel foglalkozik? Gyerekanyja marketinges egy, egy multi szintén. És akkor, amikor a gyerek kicsi volt, akkor is ezt csinálta? Hát igen, a szülés után mondjuk nagyon nehéz volt visszamenni, mert nem is tudom hány másfél évet keresgél, mire, mire valaki egyáltalán behívta interjúra. Tehát kisgyerekkel, szülés után szenved egy nőnek szinte lehetetlen vállalkozás. Mi a célja? Mi a célom? Túlmenően azon, hogy szeretné jól érezni magát a bőrében. Talán az mindenképpen cél. Hát a célom az, hogy a gyerekem az sikeres legyen és boldog ember, és úgy neveljen föl, ahogy, ahogy uh, uh, elképzeltem. Eddig úgy alakul? Eddig hál' Istennek, igen. igen. Semmi közöm nincs hozzá, ne válaszolj, nem akar, nem. de miért nincs testvére. <gül> nem tudom, nem tudom. Nem, nem, nem, nem. Igazából nem, nem jött össze talán. Mennyi időt tölt vele? Mit? Azt kérdezem, hogy mennyi időt tölt vele? A fiamal? Minden nap ö, több órát fotizunk, ö, hülyeskedünk, tanulunk, főzünk. Ilyenek. Ön hogy érzi magát a bőrében? Ő szerintem jól. Hányra megy be a munkahelyre? <gül> Reggel hányra megy be? Reggel hat órára vegyek. Hat órára? Ha, és meddig van benne? Hát ameddig munka van, ha kell négy-öt óráig, hatig, mikor meddig. egy hosszú visszak? De, igen. Ez... Önnek van helyettese? Van helyettesen, igen. Aki egyébként évként teljes joggal azt, amit Ön csinál, ha éppen nincs bent? Így van, így van. Tehát neki, neki ugyanaz jogosultságai vannak, ugyanazt kell tudnia, nekem így van. De valójában akkor ezek szerint Önnek hivatalos óra beosztása van, de nagy valószínűséggel azon jelentősen túlterjeszkedik. Hát igen, igen, igen. Tehát egy hónap 50-60-70 túl óra az minimum van. van. És ez miből adódik? Hogy nem lehet ott hagyni? ott lehet hagyni, dehogy nem. Hát, hogyha nem lennének kollégámai, itt lehet hagyni, akkor nem is érdemes. De akkor miért van többetben? Azért, mert, mert emberi dolgozunk folyamatosan. Tehát ahhoz, hogy gazdaságosan tudjunk üzemelni, jók legyenek a számok ah. ahhoz nem, tehát minimális emberrel dolgozunk. Ebből a szempontból ön a szó nem feltétlen pozitív értelmében ki van zsákmányolva? <gül> hát lehet így is fogalmazni, igen. De... Hány embert kéne felvenni ahhoz, hogy a 8 órás munkaidő 8 órás legyen? Hát szerintem a meglévő szakácsokhoz kettőt. hogy én értem, ön egy alkalmazott? Igen, igen. És egyébként ezt az is tudja, aki önt alkalmazza? Igen, igen, igen. De ha azt mondaná, hogy vegyen föl még két embert, akkor kinevetni? Hát, valószínűleg, igen. Ha ugyanez a hajó lenne, akkor fölvennének még kettőt? Akkor se vennének föl, nem. Tehát pont itt van a szemlélet én ezt már megtanultam kint, hogy hogy egyszerűen ki kell termelni a munkabért. Tehát a tulajdonos szemével kell gondolkozni. Magyarul, hogy mindenhol kettővel kevesebben vannak, mint amennyinek kéne lennie? E -hát, igen, feltétlenül. Tehát a, a nyugati szisztémában eleve sokkal képzetlenek az emberek. Tehát gyakori azt, hogy egy mosogatóból lesz takács. Úgy kell belevelni a, a dolgokat. Tehát. És ez így jól van? E -hát, nem feltétlenül van jól, de hát ilyen a világ. Ebben élünk. Ez a valóság. Nem tudom, hál' Istennek az én munkám nem ilyen. <gül> Örüljön neki. Na, ne a lassan már nem kell jó? Ugyanezt akartam mondani, hogyha véletlen meg akarja tudni, hogy ez mikor kerülne adásba, egy ha nem? ír nekem egy e-mailt, az e-mail címem: döröpont gmail.com, akkor megírom önnek azt, hogy ez mikor kerül majd adásba. Jól van, leírom még egyszer az e-mailt. Döröpont, úgy mint doktor Janos, ez az én nevem, kukas Oké, okay, megvan. Megtisztelő volt, és nem adta önnek semmit sem, de köszönöm, hogy ezt ne. nagyjából fél órát rám szánta. Viszont hallásra! Minden jót. Itt. És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Szia Péter, lehet? Mielőtt elmegyünk szabadságra, már nagyon jól szólnak nálad a madarak. Um... Igen. Magas sebességi foglózatban kapcsolatban. <gül> Én is így vagyok. Egészetesen nem tudok aludni, tehát uh, tenap voltam, meghívott a Mohácsi János ötce magához, és tisztáztuk, hogy talán egy évvel ezelőtt miért tűnt el, és ő annak a környék, azon a környéken bérel most egy lakást, ahol én lakom, csak a városnak egy egészen másik részét látja valami egészen elképesztő panorámával, és az is hihetetett. Ott is valószínűleg izik a természet új reggel ötkor, de én egész egyszerűen abból adódóan, hogy ilyen az idő, valami olyan mértékben izzom fel az ágyamon, hogy önmagamtól felébredek valamkor három gyern, öt kor, 5-kor, és azért az az alvás mennyiség, ami így osztályrészemről jut, az nekem kevés. De mennyire izz a természettel együtt, ha az egyébként úgy alakul át, mint ahogy mondjuk most így nyár rábálik az idő? Na, kellett nekem egy ilyen hosszú teljesen értelmetlen kérdést feltennem, el is tűnt a duronáli ez, ez, ez volt az Isten büntetése. soha többet ilyen kérdést nem teszek fel a kérdés végén kicsit magam is elbizonytalottam hogy ezzel a magyar narás szület oldalára fel lehetek kerülni, szerintem igen Az a reteletes az azért volt, hogy olyan bonyolult és lettertelesen hülye kérdést tettem föl, amire a síp azt gondolt, hogy neki meg kell szólalnia. A három éveknél tartottam. Mindegy, Most felejtsük szóra. el az egész, szerintem, úgy, ahogy van, amit mondtam annak a jelentőségét, felejtsük el. Alapvetően uh, egy dolgot akarok tőled kérdezni, és ebben már futottunk köröket, hogy én beszélgettem Kastler Árpáddal, és a beszélgetésünk legvégén egyszer csak mondtam egy mondat ott, aminek az volt a lényege, hogy, mert ugye én képes voltam kritikát kifejteni az ő politikai tevékenysége kapcsán mint pártalapító megadtam neki azt a tiszteletet ami kiár neki szerintem tőlem mint pernyertesnek vagy mint olyan devizahitelesnek, aki tudatosan védte a saját érdekeit mint olyan pártember akinek a programjai között ez itt szerepelt és sok minden más, ott vitába kavarodtam bele, és azt mondtam neki a beszélgetés legvégén magamat nem tudom pontosan idézni, hogy ebben az országban én egyebek közt azt látom óriási problémának, hogy amiben a politika kimond egy mondatot, az jó formán a természet törvényeivel is vetekedni tud. A természet törvényeit nem tudja legyőzni, de a jogot már igen, Miközben a jogot ennél egy sokkal statikusabb, egy sokkal állandóbb, egy sokkal erősebb dolognak képzeltem és tanultam annak idején az egyetemen. Ez onnan jutott az eszembe, én azt akkor nem fogalmaztam meg rosszul, talán most is érthető volt, amit mondtam. Nem, lerakta. Ahol aztán felszólítottak többen, hogy hívjam vissza, mondtam, hogy nem álmódomban visszahívni, nem én le. Uh, és ezt követően ért az az élmény, hogy hallgattam a Kossuth rádióban egy hangjátékot, ami eredetileg egy rádióműsornak készült, de hangjáték lett belőle, amit Nárai balás készített, Ez fél egy után volt, fél egy és egy között, nem tudom mi a címe. És ami arról és szólt. A Nára egy balás hangjátékot is jön. Elmondom mindjárt, hogy, hogy hogy jött létre ez a hangjáték. Ez úgy jött létre, hogy egész héten a devizaperrel foglalkoztak, és azt mondtak a Nára hogy kakuk Eltamás találni volt a szerkesztő. E, jó voltál vol, most akkor a konkrét pénzügyi vonzatokat fogják megvizsgálni. E, Boros Imre még nem érkezett be a stúdióba, de vonalban van Barca György. Aki, mint tudjuk, most már nagyon széles spektrumon játszik, több zongorán egyszerre, főszerkesztő is, meg valamikor közgazdász volt, talán most is az, és elkezdtek beszélgetni ennek a deviza hiteles. Uh, történetnek a pénzügyi vonatkozásairól valami olyan módon, ami sehogy sem ami a mi beszélgetésünkre, megjelent benne a kapitalizmus kritikája, a bankok kritikája, a felelőtlenség és a jó állam, ami aztán valami olyan fordulatot vett, hogy az elképesztő volt, hogy 8 perccel egy óra előtt Barca György egész egyszerűen fogta magát és elköszönt a műsortól, miközben az még ment, mondta, hogy neki dolga van, köszönjük az interjút is lerakta, és ott maradt Boros Imre egyedül, aki aztán egyedül, még Barca György kontrollja nélkül, hát aztán egészen elképesztő mondatokra képes, Bogár László társasága ugyan nem volt meg, és Csap Magdolna se, ők így hármasban azt hiszem, hogy olyan kapitalizmus képet tudnak elénvetíteni, amivel én annak idején a szemináriumon sokat vitatkoztam volna, de nem jártam hozzájuk, és azon gondolkodtam, hogy hogy lehet ennyire szubjektív a te tudományod, hogy annak függvényében, hogy éppen kiadja elő, homlok egyenest ellenkező dolgok hangzanak el, holott te is elmondtad, hogy mint ahogy apukám elmondta hogy az orvostudomány se objektív, de hogy ennyire szubjektív legyen, és a politikai nézetek, amelyek egyébként Expressis verbis nem lettek kimondva ebben a beszélgetésben, de mégis ott voltak, ennyire átírják annak a közgazdaságtudománynak a premisszáit, aminek a mentén ti beszéltek, attól én teljesen elképettem, és itt levittem a hangsúlyt. Hát ugye a közgazdaságtudomány nem tudomány, hanem tan. E, igazából. Tehát, hogy... Azért ez annyira egzakt, mint a fizika, és euh, nincsen, nem áll távol a, a társadalom tudományoktól, sőt, talán részben az is. Az is a baj a közgazdaságtól, hogy nagyon elment ilyen, próbáltak elmenni egy fizika irányba, általános törvényszerűségek hangsúlyozása, ahol ott ugye van mögött egy társadalmi értékrend, amikor valaki gazdasági modellt választ. Nos, hogy Boros Imre... Kapitalizmus kritikát fogalmaz meg, léven, hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint kiemelett fontosságú nemzetbiztonsági intézmény is, nemzetbiztonsági szempontból kiemelett fontosságú intézmény pártitkára volt ő, ugye, annak idején, meg ha jól tudom, hát ő is a D, nem tudom hányas billogot viselte, nem csodálom, hogy kapitalizmus kritikát fogalmaz meg, hát én is nagyjából ezt de ezzel nem kell senken sem a Hát, hogy megváltozott az elmúlt években. De egy, dolgot meg, a... de egy dolgot értsé meg, Péter. Én nem változtam meg olyan mértékben, mint ők, és az ő változásuk kapcsán, miután ők jönnek velem szemben rendszeresen, rádióban, tévében, újságban, azon gondolkodom, hogy velem van-e baj? Hát nem hát Borosi, mert csak azt mondja, amit 1985-ben mondott volna, tehát ebből a szempontból is. Ez lehetséges, de Borosi a reprezentációja a magyar médiában azért a korábbi években nem volt olyan magas, mint most. Tehát többször jön velem szembe. Barca György is többször jön velem szembe. Hát a Júri, Júri, ugye egy más szerepet választott magának. Itt igazából csak egyetlen egy dolog valami ami sánt az egész, de úgy a rendszertes, konzisztens. Hogy ezt a véleménykört, ezt az értékrendet mi Magyarországon úgy hívjuk, hogy jobb oldal. Meg úgy hívjuk, hogy Igen, de nem ugyan. Most még, még nem ugyanarról beszélünk. Én egyszer beszélgettem most nem jut eszembe a neve, az övé nem a Fővárosi Bíróság elnökével G betű, most nem jut ez eszembe a neve, a Horváth Péter talán elebcsemesezi nekem, vagy a Honpola, és arról volt szó, hogy amikor a Magyar Gárda pere volt, akkor milyen mértékben hatott az a bírókra, akik bent voltak a Markó utca előtti felvonulás. És én ezt mondtam Kásler Árpád, nem Kásler, Kásler, Kásler, Kásler, Kásler. igen, Kásler Árpádnak, hogy hogy, hogy számúra elképesztő, hogy az a mozgalom, amit ő vezet, a politikára milyen hatást gyakorol, és a politika ezáltal a jogra. Tehát az, hogy én nem elgyávulni látom a bankokat, hanem azt látom, ahogy a bankok ebben a küzdelemben szépen elmennek, mint tenger alatt járó a víz alá, Gatter László, igen, köszönöm szépen az sms -t. Uh, és azon gondolkodom, hogy vajon mitől iettek meg, vagy korábban mitől voltak bátrak, és, és, és próbálok valamiféle objektív képet alkotni, de nem tudok. Hát egyszerűen csak annyi történik, hogy uh, mindenki egy társadalmi és politikai térben és jogi szabályozói térben mozog, uh, ebben próbál, próbál élni. Egy yeah. vállalat szempontjából az élet az az, hogy hogy, hogy üzlet el, hogy igyekszik dolgokat legyártani és ja, De korábban hevesen tiltakoztak a bankok, a korábban a bankok kikérték maguknak azt, amit velük kapcsolatban mondtak, Persze. és ez az offenzíva, ha egyáltalán offenzíva volt, ez olyan defenzívává változott, hogy a hangjukat nem hallani. Persze, mert először egy sok volt, és azt gondolták, hogy ezzel lehet valamit csinálni. Az én látszik, hogy, hogy ez, amit mondasz, ez a, ez a, a mozgalmak, a politika joggyakorlat. Most csak ezt a szűk ezt a néhány lépést ez, ez rendszer szintű és tudjuk, hogy, hogy, hogy ezzel kell együtt élnünk és akkor olyanok, mint Alta, József lebuknak és kibekelik? részben igen, de ne felejtsd el hogy, hogy, hogy mindenkinek abba kell élni, amiben van vagy ember egymással, vagy pedig tudomásul veszi és úgy próbál élni vállalat szempontjából az élet a működés Nyilvánvalóan ez annak is jó, aki ott dolgozik, hiszen megmarad a munkája. Jó, ha egy, Ugyan, ha ha egy a... kaktuszt agyöröltözöl, az kilóhat. Nyilvánvalóan nem lehet egészen uh, sokáig ezt uh, tehát egészen végletek így nem lehet elmenni, és más egy kaktusz, mert az ugye az egy meghatározott környezetben tud élni. Egy-egy vállalat sem bír ki mindent, viszont a gazdaság az olyan, mint egy bioszféra, tehát való alkalmazkodik. Ez olyan, mint a elmélet, ami ugye a föld, mint egységes ökoszisztémáról szól, ami, ami lényegében azt mondja, hogy elpusztíthatatlan egyébként, tehát hogy az ökoszisztémát nem lehet elpusztítani, viszont az, az elképzelhető, hogy olyan mértékben változik meg, hogy például az ember számára nem lesz alkalmas az életre, hanem teljesen más élettípus fogal, fog, meg tanáltanak számára, mondjuk csak a csótárnyokhozunk élt, több jó lesz. Csak a gazdaság is ilyen, hogy elpusztíthatatlan, de lehet, hogy más milyen lesz, olyan, ami ezt a fajta társadalmi rendet és élet színvonalat nem képes fenntartani. Ehhez alkalmazkodnak. Mi a következik ebből? A témának az egyedei. Tehát ugye, én ugye abból élek, hogy amit, amit tapasztalok, amit gondolok, azt megosztom az emberekkel. Igen. De itt most nagyjából egy pot helyzet jött a számúra létre, mert abban a közegben, amiről mi beszélünk, a szív, olyan aritmikus tevékenységet folytat, amivel elvileg nem lehetne élni, de kiderül, hogy így is lehet élni, és aki ezt az aritmiát okozza, azt mondja, a korábbi ritmus volt aritmia, ami most van, ez a normális, tessék hozzászokni, és akkor egyszer csak azon gondolkodom, hogy Jézuskám, akkor eddig oroszul gondolkodtam, akkor ehhez kell hozzászokni, mindent át kell csoportosítanom, és újra kell értelmeznem mindazt, amit ezzel kapcsolatban gondoltam. Ez azért nem megy olyan könnyen neked azért nem megy könnyen, meg van a legtöbb embernek nem megy könnyen akit aki ez zavar mert nem ö, érte meg az 1945-től 3-ig terjed időszakot hát azoknak a számára hát ez jó képve jó de ők is, ők is panaszkodnak, tehát ők, ők sem mondják azt hogy minden rendben van illetők engem nem egy ilyen történelmi látkép foglalkoztat hanem az, hogy nekem ebben a ebben a helyzetben itt a Kejfej Jancsiban mi a szerepem? Elvégre nem magánemberként járok. Ok? Hát, de. Neked is, neked is ez a vállalkozásod, és nem arról beszélek, hogy, hogy ebből élsz, hanem arról beszélek, hogy, hogy, hogy te ezt a. ennek a véleményednek keresel fogyasztókat. És találsz is. Hát beleértve, hogy nem, nem feltétlen a véleményemnek. Hát van olyan szituáció, ahol keresem a véleményemet, mert, mert elbizonytalodom, mert kiderül, hogy ami korábban a véleményem volt, az, az, az ebben az új helyzetben uh, nem áll helyt. És akkor az ember elbizonytalodik, uh, mint ahogy... Szemben jönnek vele a forgalomban, és akkor neki nagyon határozottan tudnia kell, hogy ha bár nagyon sokan jönnek szembe, mégis ő megy a jó irányba. Ez egy olyan magabiztosság, egy olyan tudatosság kell, amivel én sokszor rendelkezem, de ezzel együtt gyakran elbizonytalan itt, itt két különböző dologra van szükség. Az egyik az, hogy az embernek legyen egy, egy ideológiai értékelője, és mondja azt, hogy ő, ő micsodál, hogy én, én azt mondom magamról, most, hogy már elmondtam, 40 éves, 20 évesen nem ezt mondtam, de nyilvánvalóan 40 éves koromnak nagyjából meg ezt eszem, hogy én, egy, én alapvetően egy, egy jobb oldali gondolkodású alapvetően konzervatív ember vagyok. Alapvetően. Egyébként mindenféle ezzel járó piacbarát megentnek hozzá lehetne meg vigyezteni, de, de én, én el tudom mondani, hogy szerintem mi a jó és mi a rossz. az egyik, a másik pedig az, hogy, hogy emellett pedig pedig tudni kell, hogy az ember hogyan éljen meg. Hogyan tartsál a családját, hogyan működjön. Ő, mint személy, a család, mint gazdasági közösség, és nyilván ha valaki vállalkozik, vagy bármilyen üzletben részt alkalmazott, akkor az az üzlet, az, az, az, az hogy tud működni. Ne felejtsük el, hogy, hogy életbe kell maradni minden körülmény között, minden körülmények között, Ö, és akkor, és akkor eldöntött, hogy most lehet, hogy ez nem jó, vagy te neked ez nem tetszik, mert a te értékedben ez nem jó, vagy van, ami egy része jó, mert nincsen, hogy jó, meg nem jó mert itt is van egy csó minden, amire azt mondom, hogy egyébként azért ne felejtsük el, hogy, és azért lehet, hogy ez nem olyan rossz, de az rossz kép az viszont olyan, hogy, de ezen belül pedig uh, tudomásuk kell venni, hogy, hogy hát a szüleink is elérdegéltek Kádár alatt, sőt Rákosi alatt is apukám szerint, igen, de amikor a bíróság az árfolyamrésről beszél, akkor az árfolyamrésről szóló ítéletében visszahozza a kádárizmus. Azért ez nem valószínű, vagy ha igen, akkor egy egészen faramúci módon teszi. Hát, rossz, rossz döntések mindig is születnek. Ugye erről beszéltünk a múlt héten, hogy konkrétan az árfolyamrés magának a meglétés, nem a mértékéről beszélek, hanem a meglétéről, az üzletileg és közgozdaságilag tényleg indokolható dolog. Az, hogy milyen, milyen kamat nyomtak át esetleg bizonyos pénzintézetek bizonyos időszakokban, bizonyos típusú hitelekre, ott lehet hogy kellene, ugye ott, ott, ott komoly revizióra lehet esetleg szükség, mint hogy az árfolyam részből is meg kell nézni, hogy mi a, a felreárfolyam és, és mi a nem. Igen, évek. de most visszatérve egy másodperc, amit szépen. mondasz, én azért nem gondolnám itt az 50-es éveket, hiszen azért ez egy szabad ország, még akkor is... És Inká inkább azt foglalkoztat engem, hogyha én vállalkozó lennék, de nem azon a, azon a módon, ahogy vállalkozom, bár azt kell, hogy mondjam, hogy az én vállalkozásom az valamiért, ha nem is virágzik, de nincs abban a recesszióban, mint amiről általában vagy nagyon sokan beszámolnak. De, de azon elgondolkodnék, hogy ebben az állandóan változó jogi környezetben, amiben nehezen tudom kitalálni a következő jogszabálynak az intézkedéseit, vajon akarnék-e nagyobbra nőni annál, mint ami vagyok, és ez az, ami létrehoz egy olyan képet, ami Magyarországon van, de, de én ezeknek az embereknek a hangját sem hallom olyan gyakran ebben a műsorban. Uh, Műsoran kívül annál gyakrabban, de valamilyen módon alkalmazkodnak hozzá. Ezt, érz, ezt érzékelem. Ez így alkalmazkodnak. Hát a vállalkozások mindig alkalmazkodnia kell, ha máshogy nem a piachoz. Tehát, nyilván túl sok mindenhez kell egyszerűen alkalmazkodni, az nem jó, mert felemészti az energiákat is túl sok bizonytalanságot szül, és ugye nem mer vállalkozni a vállalkozó, ezért kellene bizonyos fix pontok. Az egyik ilyen fix, kívánatos fix pont az ugye az intézményrendszer, beleértve a jogi is, mert egyébként a piac az rettenetes mértékben változik, és nagyon sok bizonytalanságot tartalmaz. Tehát elég egy vállalkozásnak arra fókuszálnia, és nyilván az ott sikeres vállalkozás, és minden sikeres vállalkozásnál azt látjuk, hogyha hosszú távon sikeres, hogy ezekre a változásokra megfelelő rugalmassággal tud reagálni. Nyilvánvalóan azért is, mert egyébként az intézményrendszer stabilitással lehetővé teszi, hogy arra ne kelljen fókuszálnia. Egy ilyenfajta változó, változó intézményi környezet, ami, ami ráadásul különösen a kezdetben olyan nem kiszámítható logikájú, ő, ugye másfajta alkalmazkodásra is kényszerít a és elvonja az erőforrást, és elvonja a bátorságot attól, hogy üzleti szempontból vállalkoznak a vállalkozásokat. De hogyha ez, ez elég sokáig itt marad, így marad, akkor szépen lassan el is hozzászokik a, a, a, a vállati szektor, és, és ez is elkezd, elkezd optimalizálni, és kihozza a bennel levő legjobbat. Az más kérdés, hogy vajon nem lehetne még jobbat kihozni, akkor hogyha mondjuk Németország szintű, vagy, a, vagy az Egyesült Államok szintű intézményi stabilitás ellemezne minket. De működik, tehát ki működik, egy alkalmazkodik. Aki élni akar, és aki dolgozni akar, az tud, az más kérdés, hogy hogy. Hát ez az, mint az élet negyen után, tehát hogy, hogy ilyenkor is van, olyan is, de van. Hát mondanék valami okosat, de nem tudok, talán azért is megyek szabadságra. Nagyon szépen köszönöm, ha rajta múlik, akkor visszatérünk valamkor augusztus második felében. Oké, okay, rendi. Köszönöm szépen, Drunelli Pétert hallottak. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János.